Шикуйтесь ланцюжком, будете передавати речі, керував баба Яга. Та не скупчуйтеся біля дверей, не заважайте. Софія, я хотів тобі сказати. Максиме, що ти хотів сказати? Юро, скажи провідникові, нехай відчиниті ще одні двері. Софія, стривай Максиме. Софія, я хотів сказати, я не хочу розлучатися з тобою. Я теж не хочу, Максиме, але ж поїзд. Софія Андрійовна, Максиме, знайшли час для розмов. Хочу, не хочу. А ще дорослі люди, кипів Юра. А ти, Максиме, взагалі якийсь тормознутий. Раз так закохався, сідаю у поїзд, ідуй з нами. У нас два зайві квітки. Ось місце 15 і 16. Софія Андрійовна, оближте його. Починаємо вантажитися. Софія махнула рукою і побігла до вагонів. Максим швидко панував собою і очолив, як завжди, рятувальні бані тепер вантажні роботи. Допоміг Софії завантажити її власні речі. Вона останньою стрибнула до вагона, шукаючи очима на пероні гінку чоловічу постать. Поїзд рушив У тамбурі. Безладно захарашченому кулонками і мішками, Максим подавав речі хлопцям, які розносили їх господарям. Провідник зачинив двері. Поїзд набирав швидкості. «Максиме!» – отямилася Софія. «Поїзд рушив. Виходь! Хлопці, де стоп-кран?» «Спокійно, Софія. Я їду з вами». Юркош казав, що є зайвий квиток. Стокіт коліс за вікном завжди заколисував Софію. Та сьогодні, попри безліч вражень, вона довго не могла заснути. Суперечливі думки сновигали туди-сюди, наштовхуючись одна на одну, аж іскри летіли. Навіщо їй це? Обсідали сумніви, бентежачі душу. Як добре, що він поруч облягало заспокоєння. Поверхня недопитого чаю в склянці на столику коливалася отак, такти рухові вагона. Так само коливалася всередині Софії стрілка якогось приладу між позначками «добре» – «погано». Вона перебирала кожне слово вечірньої розмови, торкалася деяких слів язичком, наче цукерки, пробуючи на смак. Згадувала кожен жест, кожен дотик. Завдяки такому аналізу думкою зостановилася на позначці погано. Зате серце тріпотіло аж десь поза рискою добре, на межі шкали. Коли речі кожного із студентів опинилася на відповідній багажній полиці, поїзд уже долав перекуп. З огляду на пізню годину і відсутність боєприпасів, довго вколисувати дівчат не довелося, вони прикипіли до подушок щиро і молитовно. Софія з Максимом сиділи рядком на вагоні полиці і пили ледь жовтуватий чай. Максиме, зважилася на слово Софія, ти хоч батьків попередив, хвилюватимуться. А мене й самого ніхто не попередив, що я так чиню. Нічого, завтра надішлю телеграму з якоїсь станції. А коли ти вирішив, що поїдеш з, з нами? Та я, власне, й не вирішив, просто коли вагон рушив, зрозумів, що не зможу без тебе. Він знову накрив долонею Софіїні пальці. Тепер я знаю, що означають слова за тобою хоч на край світу. Софія лежала горілиць із розплющеними очима, втупившись замість стелі у верхню полицю. Немов відчувши погляд, з полиці сплигнув Максим і сів поруч. «Не спиш?» – думаю. «Хочеш поколишу?» «Давай». «Тільки колискової не співатиму». Мені в дитинстві ведмідь на вухо наступив.